Colț Alb de Jack London Aceasta este înregistrare lectura audio.ro. Capitolul 3 Puiul cenușiu Era deosebit de frații și surorile lui. Părul acestora trăda de pe acum nuanța aceea roșcată, moștenită de la mama lor, lupoaica. Numai el semăna cu tatăl. Din tot culcușul, el era singurul puiuț cenușiu, viță curată de lup și, de fapt, la trup, viță curată din însuși chiorul, cu singura deosebire că el avea doi ochi și nu unul ca tatăl lui. Puiul cenușiu nu făcuse ochi de prea multă vreme Totuși vedea cu multă siguranță. Încă înainte ca ochii să îi se fi deschis, el simțise, gustase și mirosise. Își cunoștea foarte bine cei doi frați și cele două surori. Începuse să se hârjonească cu ei, timid și neîndemânatic, va chiar să se cerovăiască. și ori de câte ori se întărâta, scotea din micul lui gâtlej un sunet ciudat și răgușit, premergător mărâitului. Învățase cu ajutorul pipăitului, gustului și mirosului, să-și recunoască mama izvor de căldură, hrană lichidă și duioșie. Mama avea o limbă delicată, mângâietoare, care îl alina când peste trupșorul lui moale, făcându-l să se strângă bine lângă ea și să ațipească apoi. Cea mai mare parte din prima lună de viață trecuse astfel în somn. Dar acum vedea foarte bine și stătea treaz timp mai îndelungat, începând să cunoască îndeaproape lumea. Lumea în care trăia el era întunecoasă, dar nu-și putea da seama de aceasta pentru că nu cunoștea alta. Lumina era palidă, dar ochii lui nu simțiseră niciodată nevoia de o altă lumină. Lumea lui era foarte mică, marginile ei erau pereții vizuini dar cum nu știa nimic despre lumea largă din afară, nu se simțea stânjenit de hotarele strânte ale existenței sale. Descoperi însă curând că un perete al lumii în care trăia se deosebea de ceilalți. Era gaura văgăunii și izvorul de lumină. Făcuse această descoperire cu mult încă înainte să fi avut gânduri proprii, de a fi avut o voință conștientă. Exercitase asupra lui o atracție, care nu-i se putuse împotrivi și aceasta încă înainte ca ochii să-i se fi deschis și să o fi putut vedea. Lumina acestui perete îi izbise pleoapele lipite, iar ochii și nervii lui optici palpitaseră la micile raze sclipitoare în care străluceau culori calde și ciudat de plăcute. Viața din trupul său, din fiecare fibră a trupului său și care era însă substanța acestuia, deosebită de viața lui sufletească, tânjise spre lumină, chemându-l spre ea la fel cum iscusitele procese chimice ale plantei o cheamă spre soare. La început, înainte de a fi căpătat o conștiință, se târâse spre gaură băgăunii. văgăunii. Frații și surorile lui făceau la fel. Pe atunci niciunul nu se târâa spre colțurile întunecate ale peretelui din spate. Lumina îi atrăgea de parcă ar fi fost plante, Procesele chimice vitale care se petreceau în trupurile lor cereau lumina care le era necesară existenței și trupurile lor mici, ca de păpuși, se târau orbește călăuzite de procesele chimice ai doma cărceilor viței de vie. Mai târziu, când fiecare își dezvoltă individualitatea, simțind din bolduri și dorințe, atracția lumii crescu. Puii se turau și se întindeau necontenit spre ea, dar mama lor îi gonea de fiecare dată înapoi. Astfel, puiul cel cenușiu mai cunoscu și alte atribute ale mamei sale decât limba moale mângâietoare. Tot rându-se spre lumină, descoperi că mama are și un nas care îl mustra, dându-i un gheont colțuros, mai târziu descoperi laba care îl dobora la pământ și îl rostogolea odată și încă o dată cu lovituri iuți și sigure. Astfel învăță ce e durerea și pe deasupra se deprinse să se ferească de durere, întâi ocolind, apoi, dacă nu era posibil, ferindu-se și retrăgându-se. Acestea erau acțiuni conștiente, rezultatele primelor lui generalizări în legătură cu lumea. Înainte se dădea automat înapoi din fața durerii, așa cum tot automat se târa spre lumină. După aceea a început să se dea înapoi din fața durerii, pentru că știa că este durere. Era un puiuț în care se simțea cruzimea, ca și la frații și la surorile lui, lucru de așteptat pentru că era animal carnivor. Făcea parte dintr-un soi care ucidea și mânca vânat. Tatălui și mama trăiau numai din vânat. Laptele pe care îl subsese cu prima pâlpâire de viață fusese lapte transformat direct din carne și acum, la o lună, când ochii se deschiseseră abia de o săptămână, începuse să mănânce și el carne, bucăți pe jumătate digerate, pe care lupoai ca le celor cinci pui pe care mamelele ei nu puteau să-i sature. Tot el era și cel mai sălbatic din culcuși. Putea să scoată mâârituri rădușite mai tare decât toți ceilalți. Micile lui furii erau mult mai grozave decât ale fraților lui. Învăță cel din tăi cum să dea de-a dura un alt pui din vizuină printr-o lovitură de labă iscusită. Și tot el a fost cel din tâi care a pucat un alt pui de ureche, răgându-l și mărâind printre fălcile puternic încleștate. Și desigur, el îi dădea cel mai mult de furcă mamei sale atunci când era vorba să nu-i lase să se apropie de gura vizuinii. Lumina îl fascina din zi în zi mai mult pe puiul cel cenușiu. Pornea necontenit spre aventuri, cale de un cot spre intrarea vizuinii și de fiecare dată era alungat înapoi. Numai că el nu știa ce este o intrare. Nu știa nimic despre intrări, locuri prin care se trecea dintr-un loc într-altul. Nu știa de existența unui alt loc și încă mai puțin de un drum într-acolo. Prin urmare, pentru el, intrarea în vizuină era un perete de lumină. Ceea ce soarele era pentru cei din afară, era acest zid pentru lumea lui. Se simțea atras spre el, ai doma gâzelor. Se trudea necontenit să ajungă acolo, Viața care creștea atât de iute în el îl împingea fără preget spre zidul de lumină. Viața din el știa că acesta era singurul drum spre lumea din afară, drumul pe care era sortit să pășească. El însă nu știa nimic despre aceasta. Nu știa nici măcar că există un afară. Un singur lucru ciudat se petrecea cu peretele acesta de lumină. Tatălui, pentru că ajunsese să-și recunoască tatăl ca pe un alt locuitor al lumii, o ființă ca și mama lui, care dormea lângă lumină și aducea carne. Tatălui obișnuia să meargă chiar prin acest zid albicios și îndepărtat și să dispară. Pul cel cenușiu nu putea pricepe aceasta. Deși mama lui nu-i dăduse voie niciodată să se apropie de peretele acela, el se apropiase de ceilalți pereți, unde întâlnise o piedică tare în vârful nasului său gingași. Aceasta a făcut să-l doară și după ce se aventură astfel de vreo câteva ori, lăsă pereții în pace. Nu se preocupă de această dispariție în perete, ci o privi ca pe o ciudățenie a tatălui lui, după cum laptele și carnea pe jumătate digerată erau ciudățeniile mamei. De fapt, puiul lui Cenușiu nu era dat să gândească, cel puțin în felul obișnuit oamenilor. Creierul lui lucra pe căi întunecate. Totuși concluziile lui erau tot atât de pătrunzătoare și de limpezi ca și cele ale oamenilor. Avea un fel de a primi, fără să întrebe de ce și pentru ce. În realitate era un act de clasificare. Nu era tulburat niciodată de ce se petrece un lucru. Cum se petrece el îi era de ajuns. Astfel, după ce se de câteva ori cu nasul de peretele din fund, se resemnă la gândul că el nu va putea să dispară prin pereți. În același fel primi și ideea că tatălui putea să facă acest lucru. Totuși nu era câtuși de puțin tulburat de dorința de a descoperi cauza deosebirii dintre tatăl lui și el. Logica și fizica nu făceau parte din bagajul lui mental. Dar mai toate viețuitoarele din Wild cunoscu și el de timpuriu foamea. Veni o vreme când nu numai că se termină carnea, dar nici lapte nu mai țâșnea din pieptul mamei. La început, puii chelălăiră și plânseră, răzbind-o mai mult cu somnul. Nu trecu prea mult și cuprinse agonia foamei. Uitate erau acum și loviturile de labă și ciorovoielile și micile furii sau încercările de a mârâi. Uitate erau și aventurile spre îndepărtatul zid alb. Puii dormeau, în timp ce viața din ei pâlpâia și se stingea. Chiorul era disperat, rătăcea departe, în lung și în lat și nu dormea decât puțin în vizuină, unde acum domnea jalea și disperarea. Lupoica părăsi și iacul cușul, plecând după pradă. În primele zile de la nașterea puiilor, Chiorul se dusese de câteva ori până la tabăra indiană și jefuise cursele de iepuri. Dar odată, cu topirea zăpezii și cu dezghețul râurilor, Tabăra plecase și această sursă de hrană se isprăvise. Când puiul cel cenușiu reveni la viață și început din nou să arate interes pentru un îndepărtatul perete alb, descoperi că populația lumii lui scăzuse. nu -i mai rămăsese decât o soră. Toți ceilalți pieriseră și, pe măsură ce se îndrăvenea, se vedea nevoit să se joace singur, dar ce sora lui nu mai putea să-și ridice capul și nici nu mai mișca. Trupșorul lui început să se rotunjească de la carnea pe care o mânca, pentru ea însă hrana venise prea târziu. Dormea fără întrerupere, un schelet plicăjit, acoperit cu piele, în care flacăra pălpâia din ce în ce mai slab și în cele din urmă se stinse. Apoi veni o vreme când puiul nu-și mai văzut tatăl apărând și dispărând în perete, nici dormind în fața intrării. Aceasta se petrecu pe la sfârșitul celei de-a doua perioade de foamete, care fu mai puțin grea. Lupoica știa de ce chiorul nu s-a mai întors, dar nu avea cum să-i spună puiului celui cenușiu întâmplările pe care le văzuse. Vânând ea însă și în susul brațului stâng al râului, prin locurile pe unde trăia râsul, urmase o potecă a chiorului, veche de o zi îl găsise, sau mai degrabă găsise ce mai rămăsese din el la capătul potecii. Numeroase erau urmele luptei care avusese loc și a retragerii râsului în vizuina lui după victorie. Înainte de a pleca, lupoica îi descoperise vizuina, dar urmele arătau că râsul era înăuntru și nu cuteză să se aventureze. Mai târziu, când pleca la vânat, lupoica luase obiceiul să ocolească brațul stâng. Știa ea că în vizuina râsului era un culcuj de pui și că râsul e o ființă fioroasă, precum și un luptător grozav. O jumătate din duzină de lupi era tocmai numărul trebuincios ca să pui pe fugă un râs, să-l faci să se cațere în copac, scuipând și zbârvindu-se, dar ca un lup singuratic să întâlnească un râs, aceasta e cu totul altceva, mai ales când e vorba de un râs care are un culcuj de pui flămânzi. Dar wildul e wild și maternitatea e maternitate. Întotdeauna apărându-și pui cu sălbăticie, fie în wild, fie în afara lui. Și va veni o vreme când Lupaica se va aventura pentru puiul ei spre brațul stânga al apei, înfruntând vizuina dintre stânci și mânia râsului.